Baik kenikmatan yang berkaitan dengan agama Maupun kenikmatan yang berkaitan dengan dunia Dan semuanya adalah nikmat Allah Azza wa Jal Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita termasuk orang yang bersyukur Dan Allah menjanjikan tambahan nikmat Bagi orang yang mau bersyukur dan mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah azza wajalla mana dalam firman Allah la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum in azabi la shadidah. seandainya kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan kepada kalian kenikmatan kepada kalian dan apabila kalian kufur dan mengingkari nikmat Allah Kisahiyah adabku adalah adab yang sangat pedih Jadi sekalian <coughs> Yang dimuliakan oleh Allah Azza Wajalla Ini adalah majlis yang ke-37 Dari pembahasan kitab Al-Akhina Al-Tahawiyah Yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyah Seorang ulama besar, seorang imam besar, ia meninggal pada tahun 321 hijriah, meninggal pada tahun 321 hijriah. Dan isi kitabnya adalah tentang masalah aqidah, yang merupakan fondasi di dalam agama Islam. Kita lanjutkan ucapan beliau. Dan mohon maaf mengenali ini suaranya agak kecil. Dan kita harapkan agak maju saja Pak Biar berdengar dengan suara Ya Agak maju ke depan Agak maju ke depan Berkata Al-Imam Abu Al Ja'far Al-Tahawir Rahmanullah Di dalam kitab beliau Waluhibbu Ashabah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Walah nufrid Walah nufridu في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم خفر Wanifakun wa tuhiyar. Belum katakan Rasulullah. Dan kami ahlus sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Dan kami para sahabat kami ahlus sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Dan tidak berlebih-lebihan. Di dalam mencintai salah seorang di antara mereka Dan tidak berlepas diri Dari salah seorang di antara mereka Dan kami ahlu sunnah membenci Orang yang membenci para sahabat Dan menyebutkan para sahabat dengan tidak benar Dan kami ahlu sunnah wal jamaah tidak menyebutkan tentang sahabat kecuali yang baik Mencintai mereka adalah bagian dari agama Bagian dari keimanan Bagian dari ihsan Dan benci kepada para sahabat adalah kekukuran Kedipakan Dan juga melampaui batas Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang Aqidah al-Husna wal-Jamaah yang berkaitan dengan para sahabat, itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana aqidah yang benar yang dimiliki oleh ahlus Sunnah wal-Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di sana ada aliran yang menyimpang tentang keyakinan mereka terhadap para sahabat Allahyarham. Mereka menyimpang tentang Di dalam masalah keyakinan mereka Tentang para sahabat atau Ada di antara mereka yang Berlebih-lebihan Sepada para sahabat Sehingga meyakini bahasanya sebagian Mereka adalah maksum terjaga dari Dosa Dan ucapan mereka pasti benar Atau kan di antara mereka ada yang meyakini bahasanya sahabat tersebut adalah Tuhan dan ini adalah berlebih-lebih yang berhadap para sahabat Nabi SAW dan sebenarnya ada di antara mereka yang membenci para sahabat Radhi'la'anhum bahkan meyakini bahasanya para sahabat Radhi'la'anhum keluar dari agama Islam dan murtad sepeninggal sepeninggal Rasulullah SAW dan tentunya ini adalah keyakinan yang fatal salahnya menyimpang dan bertentangan dengan dalil yang sahih dan akan disebutkan oleh pengarang di sini bagaimana keyakinan yang benar yang dimiliki oleh Al Sunnah buat jamaah. Kepada para sahabat Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Hadis Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat Rasulullah. Perhatikan lima tegang buanul hidhu Rasulullah SAW dan kami mencintai sahabat Rasulullah SAW dan kami mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Mereka mencintai para sahabat. Mengapa mereka mencintai para sahabat wara' al-anhu? Karena para sahabat wara' al-anhu mereka adalah orang-orang yang telah dipuji. Dibuji oleh siapa? Dibuji oleh Allah, Rabbul alamin. Dibuji oleh Allah, Rabbul alamin. Yang mengetahui yang lahir Mengetahui yang batin Mengetahui isi hati-istihati hati manusia Mengetahui amalan mereka Kalau Allah SWT memuji kepada seseorang Maka siapa di antara manusia yang berani untuk Mencelah orang tersebut Allah apabila memuji maka pujian Allah adalah hak Berbeda dengan manusia Apabila dia memuji, terkadang pujiannya tidak berdasarkan ilmu. Terkadang pujiannya hanya karena hawa nafsu. Atau kerana ingin mencari muka atau takut kepada orang tersebut. Tapi Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, apabila Allah sudah memuji kepada sebuah kaum, maka ketahuilah bahawa saya itu adalah pujian yang hak. Dan itu adalah setinggi-tingginya derajat ulul Di dalam Al-Qur'an, di dalam beberapa ayat Allah SWT memuji para sahabat radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla Usabiqul awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tattaba'uhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radha 'anhu wa a'dallahum tajri tahta al-anhar khalili nafiyah dan dikalkul al-azim dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah riza kepada mereka dan oh, dan mereka pun riza kepada Allah dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga ia mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan itu adalah Keberuntungan yang sangat besar Sebenarnya Allah di dalam surat Al-Tawbah Allah menceritakan bagaimana Kedudukan kaum muhajirin dan ansar Itu para sahabat Dari kalangan muhajirin Yang mereka hijrah Menuju kota Madinah. Menyelamatkan agamanya Mengikuti Rasulullah SAW Menjalankan perintah Allah Kaum ansar Adalah yang menolong menghajiri Membantu kaum menghajiri Kerana rata-rata mereka datang Tanpa membawa harta Datang dalam keadaan miskin Dalam keadaan tidak memiliki sesuatu Apapun Yang membantu mereka dinamakan dengan ansar Wanahilat Taubaul-Muhsan dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu mengikuti kaum Mujahidin dan Ansar. Rabbil Allah wa Nubaraatullah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza ajaib. Subhanallah mendapatkan kehilangan Allah bukan perkara yang mudah. Sebab Allah ridho kepada sebuah kaum dan mencintai sebuah kaum dan ridho kepada sebuah kaum. Ini adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya akan atau di, diutamakan kita apabila menyebutkan seorang sahabat kita mengatakan radiyallahu anhu atau radiyallahu ala atau radiyallahu anhu Berdasarkan ayat ini, karena Allah mengatakan, "Ridhollahu man roḍi'a." Wa 'adalahum jannatun, dan Allah menyediakan bagi mereka surga. Tadri min tahti al yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tadri tahta al-anhar, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul 'adzim, -al itulah kesuksesan yang yang besar. Pujian di atas pujian yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi SAW, mulai dari kelimaan dan Allah menyediakan bagi mereka Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah telah memuji para sahabat Nabi SAW dan ini menunjukkan kerinduan Allah kepada mereka dan kecintaan Allah kepada para sahabat Nabi SAW. Dan seorang muslim mencintai orang yang dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Kalau Allah saja mencintai kaum tersebut, mencintai para sahabat Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah seorang hamba, kecintaan kita mengikuti kecintaan Allah Kalau Allah mencintai sebuah kaum, maka kita mencintai mereka Kalau Allah mencintai sebuah amalan, maka kita mencintai amalan tersebut Allah telah meridai para sahabat maka kita juga meridai para sahabat yang sebagai kurwah kita sebagai teladan kita dan Allah mengatakan di dalam ayat yang lain Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'hum ashiddaa'u al-kufrah ruhama'ubainhum karahum rukaan suddadan Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia yaitu para sahabat radhiyallahu dan orang-orang yang bersama dia yaitu para sahabat radhiyallahu anhu 'ala al-kufar mereka keras dan tegas kepada orang-orang yang kafir rahmah baina tetapi mereka berlemah-lembut dan juga berkasih sayang di antara sesama mereka sesama kaum muslimin karahum ruk'an sujudan kau melihat mereka dalam keadaan berubur dan juga sujud. Ujian dari Allah Azza Wajalla tentang sifat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan loyalitas mereka kepada Allah dan juga Rasulnya dan juga orang-orang beriman dan ini menunjukkan tentang kecintaan Allah Azza Wajalla kepada para sahabat Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Innal ladina amanu wahajaru, wa hajaru wa jahadu fi sabilihim ma'kusihim fi wa nasharu ulaiha ba'dhum awliya'u ba'd. Ba ulaiha ba'dhum awliya'u ba Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah itu orang-orang muhajirin para sahabat yang bermasa golongan muhajirin dan mereka berjihad dengan harta mereka dengan jiwa jiwa raga mereka tisan billah di dalam jalan Allah dan orang-orang yang melindungi mereka dan juga menolong mereka yaitu orang-orang anshar ulaiika ba'dhuhum awliya'uhum sebagian mereka adalah wali Bagi sebagian yang lain Sebagian mereka adalah yang mencintai sebagian yang lain. Menunjukkan kepada kita tentang ujian Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat Radul Ahm. Dan Allah SWT berkata, Al-Fukhara Al-Ladina ukhlidu min diyarihim Wa amwalihim Ia bertangguna Allahi Wa ribu'ana Wa yansurun Allah wa rasulah Ula'ikal mustadikuh والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في صدودهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا خصاصا خرام المنجيرين yang mereka telah diusir oleh para penduduk daerahnya karena Allah Azza wa Jalla diusir dari hartanya, diusir dari negaranya. Ya bentarulah fadlallahi wa ridwana. Mereka meninggalkan daerahnya dan berhijrah untuk mencari keridhaan dari Allah dan mencari keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memuji orang-orang Ansar yang telah menerima mereka, membantah mereka bahkan mendahulukan kepentingan orang-orang muhajiri di atas kepentingan mereka sendiri ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan tentang kecintaan Allah Azza wa Jal kepada para sahabat lalu bagaimana seorang muslim tidak mencintai para sahabat kalau Allah mencintai mereka maka kita juga mencintai para sahabat Kemudian Rasulullah SAW sangat mencintai para sahabat Rasulullah SAW sangat mencintai para sahabat ini Dan beberapa kali beliau SAW memuji para sahabat Dalam sebuah hadir beliau SAW mengabarkan kepada kita tentang sebaik-baik generasi Siapakah umat Islam yang paling afdol, yang paling utama? Di antara sekian banyak generasi ini, siapakah yang paling utama di antara mereka? Beliau matakan, khairun nasi qarni Thumma ladhina yalunam, thumma ladhina yalunam Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yang hidup di generasiku Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Raja Al-A'lm. mengatakan khairun nas. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Menuju kebetulan bagaimana kedudukan para sahabat dalam ilah Sehingga Nabi SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya dan apa yang ucapkan adalah wahyu dari Allah. Beliau menguji para sahabat dan mengatakan خَيْرُ النَّاسِ قَرْمِ sebaik-baik manusia adalah yang di zaman ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ kemudian yang hidup setelah para sahabat yaitu para tabi'in ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ kemudian yang hidup setelah para tabi'in yaitu para tabi'in-tabi'in ini adalah tiga generasi pertama yang diuji oleh Rasulullah SAW dan dikenal dengan As السَّلَفُ الصَّالِحِ -Salah. Dikenal dengan as salafu as-saleh, para pendahulu yang saleh yang telah dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana kedudukan para sahabat radhiyallahu anhu dan di dalam hadis yang lain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpankan para sahabat di, di depan umat manusia atau di depan umat Islam yang lain. Adalah seperti bintang Di depan langit Para sahabat Di depan umat Islam yang lain Seperti bintang di depan langit Maksudnya bagaimana Apabila bintang-bintang jatuh Seperti yang digambarkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Di akhir zaman Ketika Dibangkatkan manusia Maka bintang-bintang berjatuhan Yang terjadi adalah runtuhnya Langit Apabila bintang-bintang berjatuhan Maka datanglah Janji Allah untuk langit tersebut Yaitu pecahnya langit tersebut Atau runtuhnya langit tersebut Demikian pula Para sahabat R.A Di hadapan umat Islam Dia seperti bintang Seandainya para sahabat ini habis Dan mereka meninggal semuanya Maka akan mendatangi umat Islam Fitnah Maka akan datang fitnah bagi umat Islam Fitnah perpecahan, fitnah aliran Aliran dan lain-lain Tidaklah ini keluar dan terjadi Kecuali setelah meninggalnya para sahabat Radhiallahu'alaikum Dan ini juga menunjukkan tentang Kedudukan para sahabat Radhiallahu'alaikum Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Melarang kita semua untuk mencela para sahabat beliau mengatakan La tasubhul ashabi La tasubbu ashabi Janganlah kalian mencela para sahabatku Janganlah kalian mencela Para sahabatku Itu membicarakan kejelekan sahabat Mengatakan Sahabat pula demikian dan demikian Beliau mengatakan La tasubbu ashabi Janganlah kalian mencela para sahabatku Fa inna ahadaru Lawu anfaqa Mithla umruhid lahabad Maha Belawa, muda apahim mana nasibnya? Boleh mengatakan Rasulullah SAW. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, apabila dia menginfakan emas sebesar satu gunung Uhud, niscaya pahalanya tidak akan sampai saudara yang dikeluarkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Satu mut. Pahalanya tidak akan menyamai Pahala saudara satu mud Yang dikeluarkan oleh Sahabat Nabi SAW Tahu satu mud ya Satu mud itu seperti ini ya Satu mud seperti ini Itu mengumpulkan dua Telapak tangan, maka inilah yang dimaksud dengan Satu mud ya, Belum mengatakan SAW. Seandainya Salah seorang di antara kita itu Selain para sahabat Berinfak dengan emas sebesar apa tadi? Satu gunung Uhud Dan ini adalah jumlah harta yang sangat besar Ya dan ala alam, Apakah orang yang paling kaya sekarang bisa Memiliki harta sebesar Emas sebesar gunung Uhud atau tidak Jelas beliau mengumpamakan Seandainya ada Di antara kita yang Berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud dengan ikhlas, ya, Bilahi Taala, tentunya ini adalah pahala yang sangat-sangat besar. Tapi beliau mengatakan pahalanya tidak akan sampai, ya, dengan pahala saudara satu mud yang dikeluarkan oleh seorang sahabat Nabi saw. Karena mereka memiliki syaraf, mereka memiliki kemuliaan menjadi seorang sahabat. Jadi kadang pahala seseorang besar dan kecilnya tergantung dari kedudukan dia di sisi Allah Azza Wajalla para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka sholatnya mungkin tidak sebanyak sholat yang kita lakukan puasanya mungkin tidak sebanyak puasa yang kita lakukan sodapahnya mungkin tidak sebanyak sodapah yang kita keluarkan tapi mereka memiliki ikhlas di dalam hatinya memiliki iman yang dalam tentang Allah dan juga hari akhir dan inilah yang menjadikan mereka menyayangi kita dan mendahului kita di dalam banyak kebaikan Kerana mereka memiliki kejujuran Mereka memiliki khasiat Allah Memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal Baik dalam keadaan sendirian Baik bersama orang lain Merasa diawasi oleh Allah Dan mereka sungguh-sungguh membenarkan Allah dan juga hari akhir Sangat yakin tentang adanya hari akhir Mungkin secara doir Ibadah mereka tidak semuanya ibadah yang kita lakukan Di antara mereka mungkin umrah sekali saja Umrah dua kali saja Ada di antara kita yang umrah sampai lima kali Atau haji sampai sepuluh kali Tapi mereka para sahabat Memiliki amalan hati yang tidak kita miliki Tidak akan menyamai satu murd yang dikeluarkan oleh Salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wala nasifah Bahkan separuhnya pun tidak Bahkan separuhnya pun Tidak itu separuh dari satu mud Pahala yang dimiliki oleh Orang yang berinfak dengan Satu gunung emas Tidak akan menyamai Setengah mud Yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pujiannya Tawuh dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat atau padala'an. Lalu bagaimana seorang muslim tidak mencintai para sahabat Nabi SAW. Kalau kita ingin meniru, dan ingin meneladani, dan ingin mencari contoh, maka kita mencintai para sahabat atau padala'an. Karena mereka sudah dipuji oleh Allah, dan ini sudah cukup, ditambah lagi dipuji oleh Rasulullah SAW. Abdullah ibn Mas'ud, atau Abdullah ibn Umar pernah berkata Mengkana minkum mustannan Mengkana minkum mustannan Fal niastanna bimanqotmas Berang siapa diantara kalian yang ingin meniru? Dan masing-masing dari kita ingin meniru orang lain, Ingin mencontoh bagaimana beragama Barang sama di antara kalian ingin meniru falsan nabi man khatmats maka adalah dia meniru dengan orang yang sudah meninggal dunia adalah dia meniru dengan orang yang sudah meninggal dunia kenapa kainalhayya layuman alil fitnah karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah orang yang masih hidup tidak aman dari Fitnah Karena mungkin kita melihat Di sekitar kita Orang yang masih hidup dan dia soleh Hari ini kita bisa meniru dia Tapi ternyata Besok atau besok lusa Dia menyimpang dari jalan yang Dari jalan yang lurus Tidak bisa dijadikan Contoh Kemarin bisa dijadikan contoh Tapi sekarang tidak bisa dijadikan Contoh dan ini contohnya banyak Maknul Hayya la yukmanu alifidnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, tergoda, terbisiki dan seterusnya. Kalau kita ingin meniru, maka tirulah orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Ulaiq as-sahabu Rasulillah saw. Mereka adalah para sahabat Rasulullah s.a.w. Kemudian boleh mengatakan Kanu khairahadilullah Mereka adalah sebaik-baik umat ini Abarraha quluban Mereka memiliki hati yang paling bersih Wa Wa'a'mataha ilman Dan orang yang paling dalam ilmunya Wa Wa'aqallah takallufan Dan mereka adalah orang yang paling jauh dari Membebani diri Paling jauh dari membebani Diri Para sahabat Mereka apabila beramal Beramal sesuai dengan kemampuan Dan beramal sesuai dengan dalil Tidak membebani diri di luar kemampuannya Tidak melakukan sesuatu yang di luar dalil Apa yang dia dengar itulah yang dia amalkan Meskipun cuma sedikit, para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka mendengar hadis dari Rasulullah SAW, mereka segera amalkan dan mereka tidak tinggalkan. Mereka segera amalkan hadis tersebut, meskipun hanya satu, dan mereka terus amalkan istiqamah di dalam mengamalkan hadis tersebut. Ummu Habibah radhiallahu anha istri dari Rasulullah SAW. Beliau lah yang meriwayatkan tentang hadis yang isinya adalah Solat sunnah rawatib Solat sunnah rawatib yang mengikuti solat lima waktu Yang jumlahnya ada dua belas Jadi dua rekaat sebelum subuh Empat rekaat sebelum duhur Dua rekaat setelah duhur Dua rekaat setelah maghrib Dan dua rekaat setelah solat isya'at saya ulangi dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah solat isya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Barang siapa yang menjaga dua belas rakaat ini sehari semalam, maka Allah akan membangunkan dia rumah di dalam solat. Maka Allah akan membangunkan dia rumah di dalam surga. Ummu Habibah menceritakan, "Ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW Aku tidak pernah mendengarkan meninggalkan 12 rakaat ini" semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah s.a.w. Perhatikan, bagaimana seorang wanita di kalangan sahabat Nabi s.a.w. dan semangatnya di dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Semenjak mendengar hadis ini dari Rasulullah s.a.w. maka beliau tidak meninggalkan hadis ini dan tidak meninggalkan 12 belas di dalam sehadis semangat. Ini menunjukkan bagaimana kedalaman para sahabat r.a. ilmu yang sedikit tetapi mereka amalkan Ali bin Abi Talib r.a. Pernah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Membaca zikir sebelum tidur Membaca zikir sebelum tidur Itu disebutkan di diantaranya membaca subhanallah Yaitu 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali dan kalau saya tidak salah ingat, 34 takbir, iaitu 33 tasbih, kemudian 33 uh, uh, tahmid, kemudian 34 kali takbir dibaca sebelum seseorang tidur di malam. Beliau mengatakan, aku tidak meninggalkan amalan ini sebaik aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya oleh Sebagian orang yang ada di sekitar beliau Apakah kau amalan ini Pada saat malam Perang Sifid Apakah kau Amalan ini pada malam Perang Sifid Perang Sifid Ini adalah perang yang besar Di zaman beliau Dan tentunya Orang dalam keadaan perang Biasanya ada beberapa amalan Yang biasa dilakukan ditinggalkan Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Apakah dalam keadaan demikian? Abdullah adalah seorang panglima yang tentunya memikirkan perkara yang tidak dipikirkan oleh yang lain. Apakah pada malam tersebut beliau meninggalkan pikir ini? Beliau mengatakan: Hatta walailahu sifir, bahkan dalam perang sipil pun, dalam malam perang sipil pun, saya tidak meninggalkan abalannya semenjak didengar oleh beliau Radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu dan beliau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu maka beliau tidak meninggalkan amalan tersebut. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu Wa aqallaha takallufan aw man ikhtarahu Allah li suhbati nabiyyi wa naqli dinihi sebuah kaum yang telah Allah pilih untuk menemani Rasulnya sebuah kaum yang telah Allah pilih untuk menemani Rasulnya tidak memilih kita dan tidak memilih bapak kita, tidak memilih orang lain tetapi Allah memilih mereka-mereka ini untuk menemani Nabi-Nya di dalam menyampaikan risalah dari Allah Azza Wajalla. wa Jawa dan Allah memilih mereka untuk Menyampaikan agama Allah azza wajalla. Ini adalah sebuah keutamaan, sebuah kehormatan Allah swt memilih Sebagian manusia untuk menyampaikan agama Allah azza wajalla. Kata Masaku bidadiyim, maka dahlah kalian berpegang dengan petunjuk mereka dan juga akhlak mereka. Fa innaum alal hudal Al Mustaqim, sesungguhnya mereka di atas jalan yang lurus. Ini menunjukkan tentang bagaimana keharusan kita untuk meniru para sahabat radhiyallahu anhu dan mencintai mereka, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum Kemudian mengatakan: "Wala nafri tu fihum bi ahdin minum. Tidak boleh kita gula dan berlebihan di dalam mencintai salah seorang di antara sahabat Nabi saw. Mari kita sebutkan tentang keutamaan mencintai para sahabat Dan bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah dan Tuhan Rasulnya Tapi ingat Tidak boleh kita bunuh dan berlebih lebihan di dalam mencintai para sahabat Maksudnya bagaimana? Maksudnya sampai mensifati mereka Dengan sifat-sifat yang tidak mereka miliki Meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya pada diri para sahabat Orang Contohnya, misalnya meyakini bahasanya para sahabat ma'zuh. Kita mencintai Abu Bakar. Dan mencintai Umar ibn Khattab. Tetapi tidak boleh kita meyakini bahasanya Abu Bakar ma'zuh. Atau Umar ma'zuh dan seterusnya. Atau yang dilakukan oleh orang-orang rawfilah. Orang-orang syiah rawfilah. Yang mereka bunuh kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib dan beliau adalah sahabat Nabi SAW atau guruh kepada Hasan dan Hussein cucu dari Rasulullah SAW, guruh kepada Fatima putri dari Rasulullah SAW. Meyakini bahasanya mereka menguasai ilmu yang roeh, menguasai bahasanya mereka menguasai kapan mereka meninggal dunia. Bahkan ada di antara mereka yang meyakini bahasanya Ali bin Abi Thalib adalah adalah ilah adalah Tuhan yang disembah dan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib itu orang-orang yang meyakini bahasanya beliau adalah Tuhan yang disembah, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dan hal ini diangkat diingkari oleh Abdullah Alam Abbas diingkari oleh Abdullah ibnu Abbas, itu ketika Ali bin Abi Thalib membakar, diingkar oleh Abdullah bin Abbas, sedang mengatakan, seandainya aku menjadi dia, itu menjadi Ali bin Abi Thalib, di aku akan membunuh mereka, tetapi aku tidak membakar mereka. Jadi membunuh tetap, tetapi tidak dengan cara apa dibakar, karena e, membunuh dengan cara dibakar ini adalah khusus bagi Allah azza wajalla. Jadi tidak boleh kita membunuh dengan cara membakar baik hewan, ya maupun e, orang yang memang berhak untuk dibunuh. Dari, dari kalangan manusia muslim adalah orang kafir yang harbi yang memerangi kaum muslimin maka tidak boleh dibunuh dengan cara dia bakar. Dibakar. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya ini aku jadi alim dan betulullah saya aku akan membunuh mereka tetapi tidak aku Bakar mereka, maksudnya adalah tidak dibunuh dengan cara dibakar. Ini adalah termasuk bentuk buruk dan berteriak terhadap sahabat Nabi saw. Ini tidak boleh. Kemudian wala na min aha minhum dan tidak boleh kita berlepas diri dari salah seorang di antara mereka. Itu barah berlepas diri dari sahabat Nabi saw. Tidak loyal kepada para sahabat Nabi SAW atau salah seorang diantara mereka. Maka ini bukan ahlul sunnah wal jamaah. Guan memegiimu, man you Dan kita membenci orang yang membenci sahabat. Ahlu sunnah membenci orang yang membenci sahabat. Apabila ada orang yang membenci sahabat Nabi SAW dan terlihat dengan lisannya terlihat dengan tulisannya, Maka kewajiban kita adalah membenci orang tersebut, membenci orang yang membenci sahabat, padahal sahabat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dia membenci para sahabat dalam jalan? Dan membenci para sahabat dalam jalan, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal dan menunjukkan bahawa dia adalah. Pengikut hawa nafsu dan di dalam hatinya ada penyakit yang parah dan kewajiban kita adalah mencintai para sahabat radhiyallahu anhu. Wa bi khairin khairi dan mereka menyebutkan perkara yang tidak baik tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anadkurum illa bi khairin dan kita tidak boleh menyebut Sahabat Nabi SAW kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh kita menyebut tentang sahabat Nabi SAW kecuali apa? Kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh kita sebutkan mereka dengan kejelekan. Para sahabat Nabi SAW kita mencintai mereka dan kita menghormati mereka, tapi tidak boleh kita berlebihan kepada para sahabat Allah Taala. Dan tidak boleh kita menghinakan para sahabat Dan tidak boleh terucap Di dalam atau dari riset kita Kecuali kebaikan tentang para sahabat Nabi SAW Apabila Di sana ada kabar-kabar Atau berita Yang sampai kepada kita Tentang Sifat sebagian sahabat atau kesalahan Sebagian sahabat Maka para ulama menjelaskan Berasa banyak di antara kabar-kabar tersebut Yang Mawdu'ah Banyak diantara kabar-kabar tersebut yang palsu Karena banyak diantara musuh-musuh Allah Azza Wajalla yang mereka ingin Menjatuhkan harga diri para sahabat dan wadilah Sehingga mereka membuat cerita-cerita yang palsu tentang Umar Cerita yang palsu tentang Abu Bakar Cerita yang palsu tentang pulang dan pulang dari para sahabat Nabi Banyak diantara akhtar-akhtar tersebut Yang dipalsukan atas nama para sahabat dan wadilah dan yang benar di antara kabar-kabar tersebut maka ada di antaranya yang ditambah dan juga dikurangi yang dirubah lafaznya dan seandainya itu benar dan itu merupakan kesalahan seorang sahabat maka kita katakan bahwa Memang manusia tidak ada yang maksum manusia tidak ada yang maksum tidak ada yang terlepas dari kesalahan termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi para sahabat yang dilahul Mereka memiliki kelebihan yang tidak kita miliki Di antaranya seperti yang tadi kita sebutkan Mereka sudah terlebih dahulu beriman Dan amalan sedikit yang mereka lakukan Pahalanya adalah pahala yang besar Yang bisa menutupi kesalahan yang dilakukan Demikian pula mereka apabila melakukan kesalahan maka mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan tersebut. Tapi langsung mereka segera ikuti dengan kebaikan-kebaikan ya dengan amal saleh, dengan sedekah, dengan tobat kepada Allah Azza wa dan seterusnya. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan para sahabat meskipun mereka jelas-jelas melakukan kesalahan tapi ini ada kemungkinan dalam ijtihad dan orang yang berijtihad mendapatkan satu pahala atau dua pahala. Atau beliau sudah melakukan amalan yang bisa menebus kesalahan yang beliau lakukan. Baik. Walla natskurum ilah bikaib. Kita tidak menyebutkan tentang mereka kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuh dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat Nabi SAW adalah bagian dari agama dan bagian dari keimanan dan bagian dari ihsan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Minal iman hubbul ansar Atau ta'ala Rasulullah SAW Yang termasuk keimanan adalah mencintai orang-orang ansar Men termasuk keimanan adalah mencintai orang-orang ansar Jadi tanda bahwasanya kita memiliki keimanan di dalam hati kita adalah memiliki Kecintaan kepada orang-orang ansar itu orang-orang yang menolong kaum muhajirin. Kalau mencintai orang-orang anshar saja adalah tanda keimanan, lalu bagaimana dengan mencintai orang-orang muhajirin? Karena orang-orang muhajirin lebih afdal daripada orang-orang anshar. Kalau mencintai orang anshar saja adalah bagian dari keimanan dan ciri keimanan seseorang, lalu bagaimana dengan mencintai kaum muhajirin? Maka ini lebih menunjukkan tentang keimanan dan ini adalah bagian dari agama. Wabuh ghumku fron wanifakum watuliyah dan membenci para sahabat adalah kekufuran. Berarti kan membenci para sahabat atau jalanul adalah apa kekufuran? Dia bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan dia adalah nifak menunjukkan tentang bahasanya orang tersebut adalah munafik. Kalau sampai ada di dalam hati kita kebencian kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berhati-hati. Nah, ini adalah bibit-bibit kenifakan, kuatulian, dan ini adalah melampaui batas. Nah, ini adalah melampaui batas itu membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan di sini ucapan dari Abu Zur'ah Al-Razi dan bila termasuk salaf kita, termasuk para pendahulu kita benar katajar ila ra'aisar rajula yang takaisu ashabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kamu melihat seseorang menjelekkan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam Fa annahu zindiq maka kata ulama maksudnya dia adalah seorang zindiq Zindiq, ini adalah nama lain dari munafik. Apabila engkau melihat Seseorang mencerlah Sahabat Rasulullah SAW Maka ketahui Orang tersebut adalah Zindiq, yaitu orang Munafiq Wadhalika li anna Rasul SAW Hakkun Wal Qur'ana Hakkun Wa maja'abi Hakkun Yang demikian, kita beliau Kenapa orang tersebut adalah munafik? Kenapa orang tersebut adalah reziddi? Karena kata beliau Rasulullah SAW adalah hak. Dan Quran adalah hak. Rasulullah adalah benar dan Quran adalah benar. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar. Itu Quran dan hadis adalah benar. Wa innama adza zalika ilaina kunnahu as-sahabah dan yang menyampaikan Quran dan juga hadis kepada kita semua itu semuanya adalah siapa? adalah para sahabat. Quran dan juga hadis bisa sampai kepada kita sekarang ini, bisa kita baca ya dengan segarnya dan tanpa ditambah, tanpa dikurang. Yang menyampaikan pertama kali kepada kita adalah para sahabat adalah anhum. Sesungguhnya Rasul adalah benar, Al-Quran adalah benar dan yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar dan yang menyampaikan Al-Quran dan juga sunnah adalah para sahabat r.a. Kemudian dia mengatakan Haulai yuriduna ay yujarrihu suhudana Liudatilu al-kitab wa sunnah waljarhu biib awla wahu zanadiqah boleh mengatakan mereka inilah yaitu orang-orang yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin menggugurkan para sahabat daripadanya. Mereka yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa mereka murtad, mengatakan mereka adalah kafir setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya pada hakikatnya mereka ingin menggugurkan Al-Quran dan daripadanya. Sunnah. Caranya bagaimana? Mereka tidak mengatakan Al-Quran tidak benar, dan mereka tidak mengatakan hadis Nabi itu tidak benar. Tapi cara mereka secara tidak langsung, iaitu mencela orang-orang yang telah membawa Al-Quran dan hadis. Siapa mereka? Para sahabat atau penatap. Mereka tidak berani mengatakan Al-Quran tidak benar. Dan tidak berani mengatakan sunnah Rasulullah tidak terdapat. Kalau sampai mengatakan itu langsung, akan dicerca dan diingkari oleh kaum muslimin. Tetapi caranya adalah dengan menggugurkan dan juga mencelah orang-orang yang telah membawa al-quran dan juga hadis Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Nah, kalau sahabat sudah dikafirkan atau dikatakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka demikian dan demikian disifati dengan sifat-sifat yang jelek Maka orang akan berpikir lah Kalau yang membawa Al-Quran dan Sunnah kafir Berarti kita tidak aman dia sudah mengubah Al-Quran Atau dia mengubah Sunnah Rasulullah SAW Kerana orang kafir Yang tidak takut kepada Allah Azza Wajalla Berusaha untuk berusaha agama ini mereka berharap apabila manusia berpikir demikian, itu mengatakan Kalau para sahabat sudah kafir, berarti kita harus ragu-ragu Terhadap Al-Quran yang sampai kepada kita dan ragu ragu terhadap Sunnah yang sampai kepada kita Mulailah manusia menjauh dari Al-Quran Menjauh dari Sunnah Berpaling dengan Al-Quran dan Sunnah Kemudian dijadali dengan hadis-hadis yang palsu Atar-hatar -atar yang palsu dan seterusnya sehingga manusia benar-benar menyimpang dari agama Allah Azza Wajalla. Dan inilah yang dimaksud dan menjadi tujuan orang-orang Raafilah -orang yang mereka ingin menjauhkan kita dari Al-Quran dan juga Sunnah dengan cara mencelah para Sahabat dalam agama. Tujuan mereka akhirnya adalah mencelah Al-Quran dan juga mencelah Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah tidak percaya dengan Al-Quran dan juga Sunnah, lalu dengan apa lagi kita berpegang di dalam agama? kita. Ya, lalu dengan apa lagi kita berpegang di dalam masalah agama kita. Jadi mereka adalah zina adiqa. Mereka adalah orang-orang yang zinim, ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah, dan merekalah yang pantas untuk dicela. Waljar bihim awla wahum zina adiqa. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dicela, dan mereka adalah kaum zinim. Ini adalah Keterangan dari uh, muallif tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian <todohan> maka kan wa al-khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwalan di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah Kemudian lalu untuk Umar bin al-Khattab, Kemudian untuk Uthman, lalu untuk Ali bin Abi Talib. Mereka adalah ulama, para rasul, dan para ulama. Beliau dan kami yang tahu sunnah dan jamaah menetapkan khilafah setelah Rasulullah SAW yang pertama adalah untuk Abu Bakar. Khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Qattah. Yang ketiga adalah Utsman. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Awalan ni Abi Bakar as-Siddiq. Yang pertama adalah Abu Bakar as-Siddiq wali al-A'an. Tafdilan lahu mengutamakan beliau. Dan mendahulukan beliau di atas seluruh umat. Dan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu menjadi khalifah dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu semuanya. Semuanya memilih Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu. Dan ketika Rasulullah SAW hidup dan juga menjelang kematian beliau disana ada isyarat bahasannya yang berat untuk menjadi khalifah setelah beliau. Setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq RA Di antaranya adalah sebuah kisah ketika seorang wanita Datang kepada Rasulullah SAW Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW dengan sebuah ucapan Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana seandainya aku datang kepadamu setelah ini Dan aku tidak menemukan dirimu Artinya beliau sudah meninggal dunia Maksudnya adalah kepada siapa saya bertanya lagi, kemudian boleh mengatakan seandainya engkau datang ke sini dan tidak menemukan aku, maka bertanyalah kepada siapa Abu Bakar As Siddiq. Kemudian juga ketika di akhir hayat beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk melakukan solat mengimami manusia, maka beliau mengatakan kepada para sahabat murud di Abu Bakar. فَلْيُسَلِّبِ النَّاسِ Danlah kalian memerintahkan atau meminta Abu Bakar as-Siddiq supaya dia menyolati atau supaya dia mengimami manusia. Jadi yang menjadi imam saat Rasulullah SAW sakit adalah siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Dan ini adalah isyarat dari beliau meskipun beliau tidak mengatakan Khalifah setelahku adalah Abu Bakar tapi ini ada isyarat dari beliau SAW bahwasanya Khalifah setelah beliauﷺ adalah Abu Bakar As Siddiq. Ya. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab menjadi Khalifah ditunjuk oleh Abu Bakar As Siddiq. Ditunjuk oleh Abu Bakar As Siddiq setelah Abu Bakar bertanya kepada Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Auf, Utsman bin Affan dan juga yang lain, ia bertanya kalau beliau ingin menunjuk Umar sebagai Khalifah atau mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang Umar bin Khattab Maka mereka memuji dengan pujian yang besar kepada Umar bin Khattab dan akhirnya menulislah Abu Bakar al-Siddiq yang menuju Umar bin Khattab sebagai Khalifah setelah beliau r.a. Setelah Umar bin Khattab adalah Uthman bin Affan dan Uthman bin Affan menjadi Khalifah dipilih oleh ashab syura enam orang yang merupakan anggota musyawarah, ya anggota, anggota dewan musyawarah, dan enam orang ini adalah enam orang yang telah digambarkan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Mereka adalah Abdurrahman bin Auf, Sa'ib bin Abi Wakas, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan Abu Ubaidah, Abu Ubaidah dan juga Sa'id bin Zaid. Abu Ubaidah dan juga Sa'id bin Zaid mereka adalah Enam orang sahabat Nabi SAW yang dikabarkan masuk ke dalam surga ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal dunia dan dibebani untuk memilih Khalifah setelah, setelah Umar bin Khattab. Jadi memilih di antara enam orang tersebut yang memilih di antara enam orang tersebut untuk salah satu di antara mereka untuk menjadi Khalifah setelah Umar bin Khattab beradilah Anu. Maka setelah bermusyawarah, ia terpilihlah Ya Uthman bin, bin Affan sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab radlallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah Ali bin Abi Talib yang belum dibayar atau dikomisir menjadi khalifah setelah Uthman ibnu Affan Ini adalah keyakinan asal sunnah al-Jamaah. Kenapa boleh disebutkan di sini? Karena di sana ada orang-orang Syiah, Rasulullah, yang mereka meyakini keyakinan yang lain. Mereka meyakini bahasanya. Yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan pun Abu Bakar maka dia telah merampas. Umar juga demikian. Ustman juga demikian. Merampas kekhilafahan Yang menjadi khalifah sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dannya adalah keyakinan yang fatal dan sangat keliru. Dan kesepakatan kaum Muslimin bahwasanya khalifah adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Urutannya adalah mulai dari Abu Bakar As Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib Radiallahu Anhu. Dan mereka lah yang dimaksud dengan khalifah al rasyidun yang ada di dalam sebuah hadis di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan: "Alaikum bissunnati wasunnati khalifah al-Rasyidin al-Mahdi". Dengan kalian berbuka antaku dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa' al-rasidin al-mahdiin yang mendapatkan petunjuk dan kalahnya dimaksa dengan khulafa' al-rasidin yaitu Abu Bakar Umar bin Khattab Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi thalib radiyallahu anhum radiyallahu anhum Assalamualaikum setelah itu boleh mengatakan وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُّ اللَّهُمْ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ Nashadu lahum gil jannah Ala ma syahidah lahum Rasulullah SAW Belum mengatakan Dan kita ahlu sunnah wal jamaah Meyakini bahawa Sepuluh orang yang disebutkan Namanya oleh Rasulullah SAW Dan diberi kabar gembira Dengan surga Kita bersaksi bahawasanya Mereka adalah penduduk surga Sebagaimana disaksikan oleh Rasulullah SAW Wa qawlu ul haq dan ucapan beliau adalah benar. Wa dan mereka yaitu 10 orang ini siapa? Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Saad wa Sa'id wa Abdul ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn Al jarrah wa huwa amin hadhil ummah radhiyallahu anhum ajma'in. I uh know. -huh. Maka bahasanya ahlusunnah waljamaah bersaksi dengan persaksian Rasulullah SAW. Beliau SAW menyebutkan sepuluh orang yang mereka disaksikan bahawa mereka adalah termasuk penduduk surga. Mereka adalah Abu Bakar, Omar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Khalaf, ibnu Ubaidillah. Kemudian Az-Zubair al bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Amr bin Auf, aas dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini adalah 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis bahasanya mereka adalah fil jannah, mereka di dalam surga. Dan dikenal 10 orang ini dengan Al-Asharatul al, al bil Jannah, sepuluh orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Dan ini bukan perbatasan. Karena yang dikabarkan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga lebih dari 10 Tetapi karena ini disebutkan dalam satu hadis, sehingga mereka dikenal dengan 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Maksudnya adalah yang disebutkan oleh beliau dalam satu hadis. Di dalam hadis yang lain disebutkan sebagian sahabat yang juga dikabarkan bahawa dia masuk ke dalam surga, seperti Hasan, Abdullah bin. Dikebarkan oleh Nabi bahasanya Beliau berdua adalah pemuka pemuda surga Demikian pula uh, Bukarnya Ibn al-Ihsan Dikebarkan oleh Nabi SAW Bahasanya dia adalah Termasuk penduduk surga Yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa agam Dan juga sahabat-sahabat yang lain Maka kita bersaksi bahasanya mereka adalah Termasuk penduduk surga Karena sudah disaksikan oleh Rasulullah s.a.w. Adapun selain mereka yang tidak disaksikan oleh Nabi s.a.w. Maka tidak boleh seseorang memastikan Mengatakan bahasanya si fulan adalah fil jannah Atau si fulana adalah fil jannah Dengan memastikan dia adalah penduduk surga maka ini tidak diperbolehkan Dan bukan sikap ahlu sunnah wal jamaah dan apa yang dilakukan, yang dilakukan adalah husnul dan kepada Allah azza Az. Az. wajalla. Apabila dia adalah seorang Muslim, maka kita katakan kita berharap bahasanya Allah swt telah memasukkan dia ke dalam surga dan menjadikan dia termasuk penduduk surga. Karena dia seorang Muslim, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi bagaimanapun takwa yang dia miliki dan keimanan yang tinggi yang dia miliki, kalau tidak ada keterangan yang Memastikan bahasa dia adalah penduduk surga Tidak boleh kita mengatakan bahasanya dia pasti masuk ke dalam surga Atau dia adalah termasuk penduduk surga Ini adalah sikap seorang muslim yang bisa kita katakan adalah Mengatakan berharap Ini Kita berharap Allah SWT memasukkan dia ke dalam surga karena ketakwaan dia miliki karena keiman dia miliki dan seterusnya Baik Wahuwa aminu hadil ummah Dan ubaidah Abu Ubaidah adalah Amin dia adalah orang yang mendapatkan amanat atau orang yang amanat di antara umat ini semoga Allah ridhai mereka semuanya kemudian beliau mengatakan waman ahsana alqaula li ashabi Rasulillah sallallahu wasallam wa azwajihi attahirat min kulli dalasin wa dzurriyyatihi almuqaddasin min kulli rijsin faqad bari aminan li fa dan barang siapa yang baik ucapannya Terhadap Sahabat Rasulullah SAW, itu menjaga lisannya terhadap Sahabat Rasulullah SAW, dan juga menjaga lisannya terhadap istri-istri Nabi SAW yang suci. Ya, dari segala keburukan, dan juga menjaga lisannya dari keturunan Nabi SAW yang bersih dari dosa, maka sungguh dia telah terbebas dari kenipakan siapa yang biasanya bisa dia jaga dari celahan kepada para sahabat dan celahan kepada para istri Nabi dan juga celahan kepada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka semua dia telah terbebas dari kenifakan, terbebas dari kenifakan dan ucapan beliau wa durriati al-mukaddasina mukuliriz dan keturunan beliau yang terlepas dari seluruh dosa. Ini adalah ucapan yang dikritik oleh para ulama' Ucapan ini adalah ucapan yang Dikritik oleh para ulama' yang menjelaskan tentang kitab ini Kenapa demikian? Karena keturunan Nabi SAW Tidak semuanya mereka Ya orang-orang yang soleh dan tidak semuanya mereka bertakwa kepada Allah Azza Wajalla. Mereka seperti yang lain ada di antara mereka yang bertakwa yang menjadi seorang alim, menjadi seorang yang soleh Dan ada di antara mereka yang tidak demikian Makanya ucapan beliau dan keturunan Nabi SAW yang suci dari dosa atau Terlepas dari kesalahan makanya ini perlu diperbaiki Dan yang benar bahasanya mereka yaitu keturunan Nabi SAW bermacam-macam Ada di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Dan kita mencintai dia karena dia adalah ahlul baik kalikus dia akan kerana dia adalah bertakwa kepada Allah. Adapun hanya sekedar keturunan Nabi sallallahu wasallam tetapi jauh dari ketakwaan kepada Allah maka dalam keadaan demikian nasab yang dia miliki tidak akan memberikan manfaat yang banyak kepada dirinya. Allah warahmatullahi wabarakatuh.